hemelse Vader, ons kom verklaar volgend dat daar niemand is soos hemel. En ons kom buig ons kie Vader voor u volgend en voor u alleen. Dank u vir die teenwoordigheid. En daar Is niemand zu so see, niemand zu so see, is God. In dag is niemand zu so see, Ier leen so is God. Amen Baie dankie Goed Ek wil vanmorgen sommer so uit my hart het met die praat Die afgroepe week was ek by die selgroepie voor ek om daar te wees en uh, En nou is die jongman, Michael, is hy hier vanmorgen? Is hy nie, hier nie Is hy hier die werk? En toe ons klaar is met die selgroep, te sê, Michael, maar hy dink, volgende week moet ons eerst begin met ons stand in Christus Jezus. Ons stand van gerechtigheid in Christus Jezus. En dit was my baie belangrik gewees. Ek dink, ons het nodig in ons dageliks omstandighede om dit oor en oor ons daaraan te herinner en te vertel wat ons stand is in Christus Jezus, want die Bijbel sê die duivel loop rond soos een brilende leeuw, hy is nie een brilende leeuw nie, hy is nie een nie, dat die we so sê uh, bonke het gesê, hy is een mys met een microfoon. Maar hy loop en kyk wie hy kan verslint. Hy kan jou op die verslint nie, hy kan jou verlei. Dit kan hy doen, en mislei. En dis hy werk, by uitstek. Goed, hy weet, um, so tyk hier terug, die, die einde van verlede jaar, het ons kinders van ons laat weet, hulle kom keier vir ons. Ons dochter nou man is is so 10 jaar getrouwd en hulle kon hier ook baie wekie en uiteindelik is daartoe dochterkie geboren en uh, sy verjaar op kersdag en kersdag verlede jaar soos sy 2 jaar oud was en toe dink ons ok, maar ons wil baie graag vir haar iets speciaal koop, hulle kom koe en wat kan ons vak koop en, en ons gewonder wat kan ons nou koop en, en ek krijg so'n briljante ideeën. Je weet, jy en van hy, <laughs> ek ga van koop. <laughs> en uh, ek gaan so'n paar keer van die sy toe en daar wil die van diesie... kyk, kyk, vir die maar niemand wil hulle lamikies verkoop nie. Die lamikies gaan saam met die, die grootskapies. Of, um, daar is nie klein genoeg lamikies. Maar ek wil van die lamikie koop, ek wil die lamikie anders groot maak. As hy kom kyk dan met sy sommer die oolangetje die vraag, en opa soms haar groot maak. Nou, dit is een Engelse dame, want haar pa Engels. So, sy is nogal, je weet, tomboy, maar ek is baie verfijnd en soan. Maar in elk geval, sy het die shippie, ons het toen die shippie gekry, en ons het die shippie eers uh, Grieke gedoop, maar sy het toen maar gesê, dit is klaar, het gedaan. So sy praat van Shippie, en Shippie was hondmak, en hy is nou nog hondmak. Ek het jou later in een paar anderskapies bijgekoop, en uh, gedink ons my dan vir Shippie maaikies kry. Maar die anderskapies is nou, nou net so groot soos hy, of sy, maar uh, hy is nou bieke vult, en sy is baie mak. Sy sal sommer vir die huis inkom, as, as die deur open is per ongeluk, sal sy instap. En daar in die huis sal sy luidkeels begin bler. Sy bler ook nie soos die ander nie, hulle bler ook denklik en sag is. Maar sy bler, waaah, dit ja waaah hoor. As hy my net sien, dan begin sy bler. En dan sit sy een verskrikkelijke keel op. Maar die sheepie het een, een onzaglike vreemdigheid. Die anders kaap is nog verzachtig, want hulle verstaan nou nie mooi. Wat het my die risiko gegee? Hoekom is die skape nie so bang soos wat hulle is nie? En die skape is om sommer na my toe kom en as hy hier by my kom staan en so van my hier teen my vryf en en as ek die koes vat. Hy kan nie by die hek kom nie, dan staan hy so met sy voorpote teen die hek en dan probeer hy al klaar hier die bak roosering uitsteel. Nou as, so, as hy net so, in die verbygang so hap roosering kan steel. Die ander staan en kyk Het is net so lis, maar een groep is so' so'n hap, oes hering, en dan gaat hy. En toe kan hierdie jou dink, en ek dink aan Sipi so'n vrymoedigheid. En ek dink, hoe dat Sipi weet, wat sy plek is, en dat hy maar vrymoedig kan wees. Dat hy by die keer maar so'n hap kan vat, van die groenigheid, en van die lekkerte, en ek sal nie van kwaad wees. Want, het is my skapie, of, het is die damiekie sy skapie, maar het is nog een opa wat, wat hom groot maakt. Sipie het so mak geword, en so thuis geword, dat sy Sipie nie snaaks is, om so vrijmoedig, en so gulsig te wees nie. Ek gaan vir die skrif gedeelte die woord van die Heere. U hoef het nie na te staan nie, want ek gaan vir sommige direct vertaal in Engels van die Grieks. Romeine 8 vers 14, hy sê, for as many are led by the Spirit of God. Romeine 8 vers 14, for as many are led by the Spirit of God die sons are of God. In ons Afrikaanse vertaling praat, het van kinders, is kinders van God. Die spronke vertaling sê, die are sons of God. Seens. Ons kan sê dochters, seens en dochters van God. Nou die woordkie daar is, Wales, en dit betekent Iemand wat uit God, die besondere beteken is in die context, iemand wat uit God gebore is, en van God afhankelijk is. Uit God gebore, en afhankelijk van God. Ek denk, dit is wat God beplan met elk een van ons, wat uit hom gebore is. Dat ons hierdie verhouding sal hee, waar ons, as ons om uit, uit omgebore is waar ons so afhankelijk van God is en het is so belangrijk vanmorgen dat ons dit snap ek wil graag met u soeieke daar oordeel en ek wil dit vir u duidelik maak of ken die story, van die begin af het Adam uitverkoop aan Satan wat het hy uitverkoop? hy het uitverkoop sy verhouding wat hy met God gehaad het sy posiesie wat hy gehad het van gezag en autoriteit na. Nou, Satan het om mislui en verlei en toe het uitverkoop. En hy verloor hierdie posiesie, hierdie speciale verhouding met God. Hy verloor hierdie gezag en autoriteit wat hy in God gehad het. En hy raak een vervallen mens wat totaal van God af afgesnud. Ons ken die van die auto's men, en ek gaan nie baie daarover vanmorgen uitbrei nie. Punt wat ons moet verstaan is, Adam het na die beeld en die gelijkenis van God in die wereld gekom en geleef. Hy was een spielbeeld, dis hy nie wat beteken. Dus soos wanneer jy in een spiel kyk en jy sien jouself daar, So was Adam een speelbeeld van God en het in hierdie besonder verhouding met God geleef. En hierdie speelbeeld van God het met eens vervallen geraak. En dan sien ons dat hier al die millennia, die wet en alle pogings wat die mens kon aanwend om homself te probeer te In een posiesie waar hy weer rechtstaan met God. En waar hy weer sy rechtmatige plek kon inneem. Voor God. Eindelijk nie. Kon weg nie. Die weg kon jou nie herstel nie. Jou pogings kon die mens nie herstel nie. En omdat God, die God is wat hy is, die liefdevolle vader. Wat jou en my so fantastisch, so fantastisch so ongrepend lief het. Hy is te mooi. Hy het jou so ongrepend lief. Het hy een plan gemaakt. En hy sê het van hy plan. Jezus, wat na hierdie wereld gekom het, hy het ons zondebok gemaakt. Terwille van ons oortredinge en van ons sonde. Toen Jezus gesterf het, het God collectief al die sonde wat elke mens ooit gedoen het van die skipping en tot die dag wat hierdie aarde nie meer sal bestaan. Het het collectief gevat en dit op Jezus gesit. Hy maak om die sondebok vir jou en vir my. En weet jy wat? Hy sê vir ons na dat hy dit gedoen het. Hy sê vir ons Romeine 10 vers 9, hy sê nou, as jy net glo as jy het geloo, dat Jezus Christus bestaan, en met jou hart beleid, dat God om uit die dode uit opgewek het, dan sal jy gereed word ons kijk mooi, een vervallen mens, een learning mens, wat om het self nie kan red nie, wat die wet nie eens kon verander nie, en die wet kon niks in doen nie, hy het jou net meer skuldig gevind, en hy het straf ingesluid, en hierdie mens sê, as jy hierdie eenvoudige daad doen, van gloe in my Seen Jezus, wat ek gesteer het, en dat die sonde van die hele wereld op hom gekom het, dat God om uit die doodheid opgedeel het en jy beleid het met jou mond dan sê die woord van Heere dan sal jy gereed word en een as een rovende sê die woord van Heere gebeur daar so fantastische ding met jou daar gebeur so fantastische ding 2 Korinties 5 vers 17 hy verander jou van een vervallen mens, en een nieuwe scheepsel. Volledig. Volledig. Weet ook in die bybelschool was, het hulle ons een leer: geleer, jy word gereed. Toe sê hulle, dit is eindelijk een proces, van jy word gereed, van die dag wat jy jou leven aan die Heere gegeet, tot daardie dag wanneer die enige neemel sal wees. Dis wat die traditie vir ons leer, dis die theologie. Die bybel leer vir ons dis onmiddelike daad. met luister, ek en jy kan nie opleef om meer rechtverig te wees en meer heilig te wees. En meer, God het in sy alweersheid geweet elke poging wat jy of ek so aanwend, om ons voor God te verbeter en ons op te laat leef en sonde uit te kry uit ons levens, so maar net uiteindelike mislukking is. Elke daad van ons so maar net verklaar, dat die nieuwe testament nie veel beter as die oud testament was. Tradities sal vir ons graag wil leer nog so klein pikkie van die wet. Die wet van jy moet erme jy mag daarmee nie hierdie die pagle sien jy mag jy moet dit of so van sê luister nog so bietjie van jou werke dit gaan kerto jong gaan, jy, jy kan hom mis so, so roekeloos lief jy het, gaan kerto ding gee ek geld gee ek om vir die armes maak bietjie so jy het dit goed gedoen het dit is onder my en jou gedoen. Die besluit wat hy geneem het, het hy nie gedinkt, hoe jy daar oor gaan voel, en wat jy daar oor gaan sê, en hoe jy gaan denk, wat jy nog wil bysit, hoe voordat hy dit vir jou, sal werkbaar maak nie? God kan ons nie in een kokon vastvang, en sê, maar dis God nie. Je weet, en nou kan ons ook maar besluit, hoe ons daar oor wil denk. Ons kan soeie eit, je weet, So ja, maar jy weet, jy weet, jy weet, jy weet, jy weet het, maar God gesê, jy geloof. Jy geloof. Die kerk en die theologie het verval in gat. Want hulle het gekom met, wat is een mens tot bekering kom, en hy doen nog sonde in sy leven, wat maak hulle dan met hom? Is hy dan een christen, of wat is hy? Dan sê hulle, oké, okay, nee, hy is een christen, of een sondaar, gereed, dier genade. Ek sê net nie in die woord van die heren nie, in my Bijbel dit is geen sonde jy praat anderig met die dame jy praat my, jy sê vir my uh, haar lewe is in mekaar jy sê vir my, luister het jy al die hart vir die rug geest? jy ja. sê, wanneer jy die, die rug geest? jy sê, weet op school was by die CSV jy sê, nou jy sê, nou maar nou, het ek weggedwaal van hier af ek, my lewe is een groot hier in mekaar story Ek sê, vader, luister, ek wil vir jou vanmorgen verrassing en niets vertel. Jy is nog steeds kind van die heren. Ek sê, nie wees nie. Ek sê, ja, jy is. Ek sê, nie. kijk hoe my leven, kijk hoe goed wat ek gedoen het. Kijk, waar sit ek? Ek sê, het besluit vir God, het jy is meer kind van hom nie? Het besluit Wat weet jy, wat het God besluit? Wat het God vir jou gesê? Dat hy vir ook sê, jy het nie meer sê, kan? Of wat hy sê, sê, niks, en niemand, onder hierdie son, op hierdie aarde, boe hierdie aarde, geen maag of kraak, of wat, wat die scheep daar ooit mag wees, kan jy, skuif van die liefde, wat ek vir jou het nie. Sê nie, hy vir dit gesê nie. Sê sê, ma, ek weet nie, sê, ken jy die story van die loore sê, ja, sê, weet jy wat, God het gewaag, hy was op uitkijk geweest maar hy het nooit gedink, die verloore sien, is nie meer so sien nie. Sê, jy, je kind, sê, is jy, je kind aanneem, en die kind besluit, om weg te gaan, van die huise, weg te loop, het daar wettig aangeneem groot gemaakt, en stadium besluit hy of sy eigen wegloop. Sê, is het nog jou kan. Sê sê, ja. Sê, nou, sê ons nou vir God sê? Of ek nog sy kind is of nie? Ja, maar wat vir die sonde? Sê, ek wie weet jy wat? Mene, is dat die sonde vir jou so'n groot probleem wees nie? Skiens kok ek jy vir En daar, sê ek nie vir jy, maar dit doe nie. Maar dit is belangrik om te weet wie jy is. En wat jou plek is belangrik om te weet wat God vir jou gedoen het. En hy word het hy heerlijkheid. Weet jy, die vrouw, hy houd die ogen die volgende morgen te vertel sy nog vir my, sy sê, ek is in soveel beleidskap, ek het iets ontdek wat ek nooit gewet het nie. En sy sê vir my, ek wil dit niet soms so verander, ek sê, va, geniet nie, wat jy is in Christus Jezus. God het ons nie nodig gehad om vir hom te sê nie. Hy het self gesluit. Jezus aan die kruis gesterf het, het bedoel dat elke mens wat in hom gloe, hy daar die mens in rechte verhouding met hom brang. Om hy stel. Soos wat Adam aanvankelijk was. Soos wat hy aanvankelijk met Adam het die spielbeeld van God. Voor jou, voor my kan ek en jy vanmorgen volledig ons plek in neem als ons Jesus in ons leven geneem. Dit is die goed wat ons kan sê. Ons moet het sê. Ons gaan eindelijk nie daar sonder hee. Ons moet het belei, want die duivel wil roof en steel van ons. Hy wil ons so makkelijk oorbring hierna toe. Hy wil so makkelijk vir ons vertel. Maar kyk hoe lekker jy ja. Wie het gesê. Hoe groot die liefde. En die genade van God is. Wie dit verklaar. Wie het gesê. Maar hier sal sy liefde ophou. Of hier sal sy genade. Tot einde kom. Wie het gesê het vir jou gesê? Wie? Wie het vir jou gesê? Godse genade is lang klaar met jou. Wie het vir jou gesê? Ek vertel jou die goeie nie is vanmorgen. As jy jou vir my gegeet, as jy sy kind maak die saak wat jy gegaan het nie. As jy kind ontdekt het vanmorgen en vat het Soverein gekies. Dit is jy geloof dat hy sy speel, beeld, in jou sit. Hy het soverein gekies. Mens het om nie geheld mee. Want hy het gesien, jy lendig mens, wie sal red? Wie sal hem red? Paulus, wie sal jou red? Petrus, wie sal jou red? Jelendige sonder. Wie sal hulle red? vir jou. Hy was in geen beter posiesie as jy en ek vanmorgen nie. Nie een van hulle nie. En Jezus het gekies om sy sien sy beeld in ons te sien. As hy vanmorgen na andere kijk, hy vir, vir, vir sê, ek het gebreek in tekortkomingen. Ek het Tyk hier voel ek so zwak in myself. As hy na my kyk, dan sien hy Jezus. Hy sien my sonder vlek of vrampig. Sonder sonde. Hy sien my dat ek staan met God, dis gerechtigheid. Dat ek in sy troonkamer kan ingaan met vrymoedigheid. Enige oomloop. Sonder skuldgevoeling. Hey, een mens het nie vrijmoedigheid as jy nie weet van jou plek nie. Een het nie vrijmoedigheid as jy nie weet van jou plek nie. die verlossingsdaad is suiver van God. So lief het hy vir jou en vir my gehad dat hy Jezus gegee het. O groot is skat O groot. die gende in, in, in India van die muis wat so bang was vir die katte dat hy op die stadium uh, tovenaar toeging het. Ek sê die tovenaar om to my hond maak. So dat hy nie meer bang is vir die katte. Maak die tovenaar om my hond. En toe hy hond is, to sien hy enig het tier. To skrik hy moos dood en hy denk maar ek is so bang vir jy die dier en hy vraag vir die tovenaar my tovenaar wil jy my maar die dier maak en die tovenaar maak o my dier en hy loop daar en hy denk hy is nie meer bang vir hom nie hy is nie meer bang vir a kak nie. en to kry hy man met die roer en to die man met die roer sien to word hy so bang Toe had op hy na die tovenaar, tovenaar. En die tovenaar sê van, nee, Ek gaan jou weer een muis maak. Ons is nie muise nie. Het my net soos een dier lyk nie. Die keer. Is het al so. God wil vanmorgen. Ons minie in ons hart een muis blij nie wat wil hy ons met ons plek neem. Het is vir my so belangrijk in my leven dat ek my gedere herinner en vir God dankie sê vir Jezus en vir wat hy gedoen het. Luister, moet nie bekom het wees oor dit wat hy doen wat verkeerd is nie. Jy weet, jy wil dit nie doen nie. Is ek reg. Jy weet, Is wat ek doen wat verkeerd is, ek wil het nie doen nie. En luister mooi, die woord van Jyre sê vir ons, die heilige geest kom ons leven, en hy verseel waarheid in ons leven. Hy, hy maak het een tig te pakkie. Hier waarheid in ons leven. En dan is het hier binnen on ons, en hier ding drang ons in ons binnenstel om aan God over te gee met Jezus die Heers. Want God het gedachte dat jy weer met die Heers soos wat Adam geheers het. Heers oor die werke van die duisternis. Heers oor Satan. Heers oor versoekings. Heers oor al die goed wat ons bad langs kom en meer en groote realiteit het vir ons word, wat ons plek in Jezus Christus is, en ons het ontvang, en, en ons eie maak, hoe meer versterk ons ons positie, hoe nader leef ons, aan God, het is rechtig so, het is soos shippie, ek het soos shippie baie keer boddel gegeen, dat hy groot geworden het, nou is jy pie sterk, en is hy bekommer oor sy plek in die familie nie, hy weet wat is sy stand, hy het groot voor moeilijkheid, hy wil sy beeld, en jou herstel, hy wil jou sy nawe, aan hom breng, al sterker word in jou binnenste, Al groter groei In jou binnenste Dit moet opstaan In jou, Jan het aanraag Die brentje geteken, want hy het die ene kring getrek van, van een mens Se denken En, en uh, besluiten En jou sintuie En dan, wanneer die geest van God in jou leven gekom het En dan sê hy, die area Van die geest van God moet groter word Moet opstaan En jou het, kan nie opstaan As ons nie, dit, wat God vir ons het Vat nie Kan nie opstaan, as ons dit in ons eie maak nie. As ons dit begin het leef nie. God het dit bedoel. Want weet jy wat? Ek en jy word medewerkers van Jezus Christus. God het bedoel. Herstel die geselpspositie. Herstel die autoriteit in my mense. Dan word hulle soos Christus in hierdie wereld. En hulle doen die werke van Christus in hierdie wereld. Herstel dit hulle, sonder ons te doen, sonder die weg, sonder al die goed wat ons kan doen, of ons beste pogangs. Herstel die mens. En hy leef op. En hy word soos Christus, want dit was Godse bedoeling. Hy word soos Christus in hierdie wereld. Ek en jy en jy van ons, word soos Christus, die beeld van Christus ons doen die werke van Christus. Jan het daar oor begin na praat, die afgelopen tijd. Hy wil ons gebruik, net soos ons is. Ek gaan afsluit, ek wil vir vir Maris sê, Jesus het die baie lief, God het die baie lief. Hy sê, dit geen roof geacht, sy sê Jezus Christus te stier om een mens voort, om ons te kom word en een mens het die gestalte van die dienstknecht aangeneem om self verneder ken daar die woord van jy en uiteindelik het hy aan gesters, om jou in my totaal vry te koop jy het nie verbeter nie. Hy het die werk vereens en altyd volmaak gedoen vir jou. Omdat hy in gedag het jou en jou en jou, jy het wat sterker is, jy het wat zwakker is, jy wat miskien uh, loeveaal is, jy wat miskien ingedrokke is, wat ook al. Hy het het vir jou en vir jou en vir elkeen van ons bedoel. Vir jou. Vir my. dit bedoel oude sê, sê ek dink het was na hape en die einde leven, sê ek het nie al vir gesterwe en nee, ek leef nie meer nie maar Christus leef vir my ja ja het die moe daar oor Christus leef vir my ek is een boer, maar Christus leef vir my Ek is een maar Christus leef in my Ek is een onderwijzer, maar Christus leef in my Ek is miskien Werthegkinnige, maar Christus Leef in my Ek in my stand Ek weet wat hy vir my gedoen het Ek is miskien op school Maar ek weet, Christus leef in my En nie omdat ek het verdien het nie Nie omdat ek kan nie Nie omdat ek so goed is nie nie omdat so wonderlijk is, of daarde wat ek doe nie, of nie doe nie, omdat ek geloof in hom. Mag die Heere vanmorgen die gedagte in die hart sê? Wee, hey, dankie, kom. Moet ek afsluiten. Vader, dankie dat ons vanmorgen so saam kan wees, dankie vir die niewe begrip dat die werk wat doen het het niks met ons te doen het nie is wat God gedoen het en hy het gedoen omdat hy weet ons kan daarby nie bykom nie het is so fantastisch ons dankie daarvoor jy moet meer word doolus gesê het, en ek myn her. Ek het gesterwe en hy leef in my en dier my. Dankie, ons is nie muise nie, het my net soos een die dier lyk nie, maar ons is sterk, omdat hy ons sterk maak. En die Heilige Geest, dit versede